Negyvenedik fejezet. Normális. Sokat gondolok a halálra, vallotta be Elizabeth Véklinek egy hűvös novemberi estén. Én is. A ház hátsó bejárata előtti lépcsönültek és halkan beszélgettek, miközben Medlin tévét nézett a nappaliban. Szerintem ez nem normális. Talán nem, mondta egyetértően a lelkész. Bár őszintén szólva, nem tudom, mi az, hogy normális. A tudományban létezik ez a fogalom. Mi a normális definíciója? Nos, talán olyan, mint az átlagos. Nem vagyok benne biztos. A normális nem olyan, mint az időjárás. Nem várja az ember. Nem állítja elő. Szerintem olyan, hogy normális, talán nem is létezik. Elizabeth végigmérte a férfit. Furcsa ezt egy olyan embertől hallani, aki normálisnak tartja a Bibliát. Szó sincs róla. Merem állítani, hogy egyetlen normális cselekmény sincs a Bibliában. Talán ezért olyan népszerű. Ki szeretné azt hinni, hogy az élet pont olyan, ami ennek látszik? Elizabeth kíváncsian hallgatta. De ön hisz benne. Prédikális róla. Úgy mondanám, hogy van, amit elhiszek. Helyesbített Vékli. Legfőképpen abban hiszek, hogy nem szabad feladni a reményt, és vigyázni kellene, hogy a gonosz vezéreje a cselekedeteinket. Ami pedig a prédikálást illeti, inkább a közvetítés szót használnám. Amúgy mindegy, miben hiszek. Viszont úgy gondolom, ön halottnak érzi magát, és elhiszi, hogy már nem létezik. Pedig erről szó sincs. Nagyon is életben van. Nehéz helyzet. Miről beszél? Pontosan tudja. Ön igazán különös lelkipásztor. Nem, én pocsék lelkipásztor vagyok. Elizabeth elgondolkodott. Valamit be kell vallanom, Vékli. Elolvastam a leveleket, amiket Kelvinnel váltott. Tudom, hogy magánlevelezés volt, de mivel Kelvin tulajdona évekkel ezelőtt elolvastam őket. Vékli a nő felé fordult, hogy a szemébe nézzen. Evans megtartotta őket. Hirtelen másra sem vágyott, mint hogy találkozon a régi barátjával. Talán nem tudja, de ön miatt vállaltál a munkát a Hastingsnél. Tessék! Ön azt mondta neki, hogy Commonsban van a legjobb idő. Valóban! Tudja, miként viszonyult Kávin az időjáráshoz. Millió másik helyre mehetett volna jóval több pénzért. Ő mégis Commonsbe jött. Itt a legjobbak az időjárási viszonyok. Talán így fogalmazott. Végli érezte a dolog súlyát. Csak azért, mert e félét mondott, Evans komonszba jött, és itt is halt meg. Pedig csak a nap későbbi szakaszában jó az idő, magyarázkodott, mintha szükség lett volna rá, miután a hajnali köt felszáll. Nem hiszem, hogy azért jött ide, mert evezni akarta a napsütésben. Amikor az evezősök edzenek, még nem süt a nap. Ezt nekem nem kell mondania. Én tehetek róla. Mondta Vékli elborzadva, miután ráébredt, hogy neki is köze van Kelvin korai halálához. Minden az én hibám. Dehogy, sóhajtott Elizabeth, én vettem a pórázt. Csak ültek, és hallgatták, ahogy Medlin az egyik tévésorozat betént alá énekli. A ló csak egy ló, jaj, de jó, és egy lóval soha senki nem beszélgethet, kivéve ha az a ló a híres Mr. Ed. Véklinek eszébe jutott amit Medlin a fülébe súgott a könyvtárban. A kutyám 981 szót tud. Ezen meglepődött. Egy olyan gyerek, mint Medlin, aki az igazság megszállottja. Miért mond ilyen égbe kiáltó és nyilvánvaló hazugságot? Erre ő a lehető legrosszabb módon reagált. Én meg nem hiszek Istenben, mondta a kislánynak. Elizabeth lehúnta a szemét és megköszörült a torkát. Volt egy bátyám. Kezdte, mintha gyóni akarna. Ő is meghalt. Vékli összevonta a szemöldökét. Egy báty. Őszinte részvétem. Mi történt, mikor? Nagyon régen. Tíz éves voltam. Felakasztotta magát. Szent Isten, kiáltott fel remegő hangon Vékli. Aztán eszébe jutott Mellin családfája. Volt rajta egy gyerek, hurokkal a nyaka körül. Egyszer én is majdnem meghaltam, folytatta Elizabeth. Beugrottam a bányatóba, nem tudtam úszni. báig nem tudok. Tessék? A bátyám rögtön utánam ugrott. Valahogy kihúzott a partra. Értem, mondta lassan Végli, tapintatosan fejtegetve a nő lelki fordalásának gyökerét. A bátya megmentette, ezért úgy gondolja, az ön feladata lett volna őt megmenteni. Erről van szó? Elizabeth elgyötört pillantással felelt. Elizabeth, maga nem tudott úszni, ezért ugrott ön után a bátyja. Az öngyilkosság viszont teljesen más. Jóval bonyolultabb. Ő sem tudott úszni, Vékli. Nem beszéltek többet. Vékli nem tudta, mit mondjon, Elizabeth pedig azt nem tudta, mit tegyen. Hat-harminc megbökte az ajtót, kijött a házból, és a gazdája oldalához fúrta magát. Soha nem bocsátott meg magának, állapította meg Vékli. De valójában a bátyjának kell megbocsájtania. El kell fogadnia, ami történt. Elizabeth gonterhelten sóhajtott. Ön tudós. Az a dolga, hogy megkérdőjelezzen dolgokat, és megtalálja a választ a kérdéseire. Csak hogy, ezt biztosan tudom, nincs mindig válasz. Ismeri az imát, ami úgy kezdődik, hogy Istenem, adj nekem türelmet, hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni? Elizabetta homlokát ráncolta. Ezen még dolgoznia kell. Nagyon sokat. Tette hozzá végli. Elizabet oldalra hajtotta a fejét, a férfi pedig folytatta a kémia maga a változás, a változás pedig a hitrendszer magja. Ez jó, mert több olyan emberre van szükség, aki nem hajlandó csak úgy beletörődni a dolgokba, és nem fél az elfogadhatatlantól. De olykor az elfogadhatatlan... A Bátyja öngyilkossága, Kelvin halála... Végleges, Elizabeth. A dolgok megtörténnek, anélkül, hogy hatásunk lenne rá. Néha úgy érzem, megértem a bátyámat, mondta halkan Elizabeth. A történtek után nekem is kedvem lenne kiszállni. Értem, Vékli a Life magazin cikkére gondolt. így el, valahol megértem. De nem ez a fő gondja. Nem mindenből akar végleg kiszállni. Elizabeth zavarodottan nézett a férfira. Pont, hogy szeretne visszatalálni önmagához,